Rămâi, rămâi în smoală și pucioasă, arzi în păcate și blestemuri. De vrei în verzi și negre zemuri să-ți fiarbă carnea ticăloasă. Nu mă înspăimânți, nu mă cutremuri din clocotirea ta văscoasă. Eu am mai rupt din chiparoasă din câte m-au durut pe vremuri. Și nu mi-am pus pe scut nici sila, nici fiera ce-ți scârbi fiertura. Uit jos cu cuta, strâng zambila, Dau piatra vrajbelor de-a dura Și însămânțând cu cer argila Urăsc pe lume numai ura.